دا هر قسم اسلامی کسٹو د ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کسٹ مرکز دا قیسخوانی بازار شاته پی خور خار بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیمین نکل من المرسلین علا سراطم الحقیم تنزیل العزیز رائمی لتنزرق امام درابا امام غافرون لقد حقال غولا اکترہیم قولا ایمنون انا جعلنا پی آناقیم اغلالا فی ایجیلت غانبوں مقمحون و جعلنا من بین اجیہم سدہ چکلا یو مسالہ په د الله او عقلیو بیان کې نور پسې بیا ادله نقلیه را دي له تاسې قره په ذهن چیرې ماصاله په ذهن کې سبا کې ایز د مخلوقات ذکر شو او راغې بیوصی چاګه ایز ذی بیوصری اذه مشکینو شوبات هجمون ما داریو مومن د ظفر رحمده دا غه مفصل جواب نو ذکره سباکه مساله اصل بیان شوه نو فاتره کی ادله کلیو په دې مساله نو صورت ياسین کی دلیل نقلی ذکر کای اغه مساله نوی ذوات قهری چې ذمہ دار نشته نو په دې صورت کې دلیل نقلی چې دا خبره په یو یا حق پرس کړیو چې بغیر د لانا بیر ذمہ دار نشته انبل سو خلاص ورواره شي نو دې صورت کې نفر شفاعت تاريخي بل عزت لکريا حديث کرا دي لكل شين قلب و قلب القران ياسين دا ارزښته اذا قران ري صورت ياسين نه ولي په صورت کې دا خبره چې ذمہ دار نشته د دا دې جړې غوسکړي او دې باندې دلیل حق پر دی حق ورسره ځکه مخلوقات په نقلي دلیل ډېر خپوي هاتلي باز غلط کوجه باز نه او په نه قلبان ډېر خپوي نو څوک یې دی چې جړل شي دار نشته انو قلب و قران علق نو متا کوم یاسین داغه مطلب دار دی چې اوسریتا علامات تمغ راغلي د سورتیاسین ورته وایي چې ګورم مې خمرې او ګره بل سو خاصون کې نشته دې په صورت کې د دین وصیت واي ورته دی دا انګي کې ترجیب الی الاخرت چې قیامت خام خارا زی مخلوقات به ټول جوات دي او صورت کې اس باټ رسالت کوي صورتم شروع کوي پاره سرت زجر بیشر او تخذو من دون الایااتن نو صورت کې اس باټ کې د مقاصد اربا ا زجر ورکی من کلین تا زجر مشکین تا ورکی منکرین در اسارت لا ورکی دارنګي هغه من کلین د اخرت ته د قران نو سلو او مقاصد ذکر کئ او دلیل خپل ذکر کئ چې اخبارس مخاچې والے دارنګي صورت کې ترغیب ال اخرت ورکی چې وا انسان دوک الی کړی لفظ یو ذللې یو کوم درسومایات کې انکانت الاسه حتم عائدتن بیا درن یو کم کوم پدوسم کې ما ان ترونا الاسه حتم عائدتن بیا درن ذللې درپن سوم کې انکانت الاسه حتم عائدتن او پرسه دې بیا عالمي انسان اننا خلقناهم من نطفه دادرې لفظا سیحة اندری دلاء ایو دل نطفتان مانا سشوا ستا پیلا ایشت چگئے چی پیلا اکیگی نو چین راغلے پچگئے او چمری نوویر دے واہی راغلے پچگئے عزیب پچگئے اکیمت کے واپاسی پچگئے نو حقیقت دے دے نطفا راغلے پسے ہا عزیب پسے ہا پاسه وبسه ها نذر امر مس پسه تا او وساس کیا نو فساس کیا وساس کیا یو چین دے ک دنیا ترا غره او وساس کیے یو چین ورکی جمرے ا قیامت کې با چین کې نذر امر مس پسه پیدای د نو تفا راغله پسه ها ازيب پسه ها پاسه وبسه ها نور کې شیرک وریدا لایدی کتاب کلاف کیتا انا استاد رحمت بشرا پختنوي ځان تا وګورا څه شي وای ولات فیت د خدای مقابله کوي کی نه پیدا ایت د خدای مقابله کوي شرک خر رکی وای نه کی عطا خدای له مقابله نور چې پلانې بابا ذمہ دار ده د نور صورت کې ترغیب الی الاخرت او د دنیا بیرغبتي حقیقت انسان اولیوړو کوي دا صداقت پیغمبر شاید د قرآن ما قسم مانا شاید شاید کرے دا قسم منه شاهد نه شاهد کوي نو کوي سړی توه ستا سیره شاهده چترشت نه ستا شکن ګواہی کوي چترشت نه دا رنګه قرآن د دې شاهدت دا, دا حکمت کتاب قرآن شاهد ده پس شاهد ده چه ته دم تا کتاب دنیا ته پېښ ک دا ده حکمت نیو ده کتاب ده حکمت تک ترغیب به قران شه او دیم قسم او قوله چې پس ان یقین مورسلین یقینا ته لري ګر شو نه پلار یې نه لري نه غره غاغه چې تپول لري غالي ګل دی د غالم رحمان بادشاہ جوړه قوم چې ضروري شي مشان دې خبر مدل فترت ته رشيده نو تم غراولې غلي اته کې کولګي حکم پاک سر باندې حکم ميداله چې دای نه مونږی دا مساله مور د جبريته راګېدلې نو زما حکم د جبريته راګېد مونږ ګرځېدی په څو دی چې تو کو نه نه دی درځونو پوره مخمون کما کړي شي دی کما دې ته وای چې دې شټ لاندې پټایو جن برځوي نو ندید قرآن نه داسه برګوري مقمحون کم همو دېته وي د وزن اعلان پټای او توازن سټی وایږي داسه دې قرآن نه ایراس کئ چې تبوای چا دې گردن ته پټای چوری چې کټاونو ګوري اغلالن توګونا فیا ذاتوګونا ترځنو پوری دي نشی دې دې دې مقمحون کم کړی شي سمانه قرآن نه ایراس کئ تبوای چې چای سټا څشه چورې دې ځنه لاندې بره ګوري کته چره نه کتل اگر زوري دې موږ خېلې دې بند او بند ینه دې اعمال بند ہدایت د نن دن موږ کې رسد زر نه چار چا پیرا بند نو پر کوم دې لرا پدې بندونه دې نی نی سمون اعمال بد کول کول نه غمال بد شو ابر ابر دې پدې سایه راو نه نه راو تب یا نو کا یره ته ته <تصفيق> تابعې جو قرآن یاره ته یعنی استایه ګټه ورکې سٹائن زار به زیاته ګټه ورکې چې هغه قرآن مڼی اېریږي مېربان باچانه ناجیدا الله دې دې سره نو زه ورکه دې تا په مغفرت اجر লই مونږ جنځي کو مونږ جنځي کو و علیکم ا چې مخریګلو حدا یامال واسارم ارسوامال رستو اعمال دنه ته پاتې شو ده هر عالم انغه داغه عمل له چې هغه مرشد انغه عمل داغه دلیل ده ان آثارنا تدل علينا پون درو بعد انا اله الاثار ان آثارنا تدل علينا زمون نخي زمون بیان پمون دلیل کوي نو زمون دمر نه پاس زمون بیان ته ورچې موږ سر کړو ان آثارنا تدل ظن رو بادنه اله الاثار زمونه پس به غورې چې موږ سکرېو کتاب مال ثانی عمره لیکلې بقيه الاثار من الحيات المساع زمانه پس باقی نه کي د مسار جن کی چمایشې کړې دا مسار جن دوه وخت شوي ما دېږي سکرې دي ذکر عالم سپری دي کنه نو موږ هم په دې مسار جن کې سکرې دي ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار ذي بقايا من جا جنګم پکیتاترا اومنکانه متن فاهیانا ہو الیکم غوامل ذی مکی کیدی واسارم او اچ پاتش دین اور جې مونش مرله ده په فللم کې زما کې هر شی به د خپلته اس باد صداقت کتاب از رسالة الشام سرد و ترغیب الى الاخرات نو اس پاس المسأل تنویر اگر اصل مسأل بیان کا دیتا حالت تکریوالو چرا لودتا لگلی یا یاد کا چی لگلیو منگ دیتا دیکریوالو تدوتا نا نو درو جن کرو دیکریوالو دارو لگلیو نو مضبوط کا منگ پدریم درمو لگل نو دریوالو چکا کرا منگ تاستا تا را لگلی شویو الله را لگلیو نوې دې نه تاسو مگر باندې زمونږ غونډه تاسو بسراله غلشی ان دې را لګله مې ربان بان باچا اس دا masala چې تب्याने تاسو مگر درو وای نوې دې رب موږ په پوره موږ تاسو عالی غلشیو الله را لګیو انشته موږ باندې مگر رسول سرګان نوې دې خلکو بدفالی نیزو پتاسو علکہ دا خبر مکوئی چې علیہ سنیشی کو علیہ مغبادی بھائی چرتا اُلٹا کئی زمون باوی خوخ کئی ہر مشرک امدغسی ہوئی علکہ بابا گانو پسی سبا و زمون باوی خوخ کئی کم منی نشوئی نو قتل بگو تاسو او برسی کی تاستا تا زمون سزا برنا کا دا خبر مکوئی یو قسم تشجیف تبلیغی همیشه د پارا حق و رسول ده پروانه دسته قالو انبیاء بطفالی استاسو سر استاسو ندا تاسو چې چکم از سزا خدا دار کری غستا سزا عمل دا معنی دا تاسو چې کوم چموی را سزا را کری شو غستا دا عمل دا اکی چرپن دار خلائی اکنو غره را تاسو لرا و تاسیه قوم دا نتیره دونکی این ذکر تم کته سو تا پند بیان کئ شو ا تاسو دې بند फायदा ووینه کړه یا ا ان ذکرتوم کته تا پند ور کئ شو د دې خبرې چې دا سزا تاسو ته عامه نه بیان تاسو په تړاو څه وی بلکې قوم د نتیدونکې علاوه د اطراف د دې نه سهي منډه والی مفسرین وې پلار راته یو ذمہ دار یا او اونه ته وی چګوره ته دا پیجن دې د اسمان چا پیځه کړی دی الله او د اسمو کې چا وی الله دا ټول څنګه چې خدای کړی دی نو هغه ستای شي چې بلیزم دا ورو ګرځو نو هغه غلی شو هغه ستای نه دی بل هغه پويږي مخلوقات سره کیږي خبرم دا وکره نو ټول برچته وې کرامدت شه نو هغه رښتیا نو بغیر د الله نه برڅوک ما دگر را غلق اکلی کی شور دے گوگی خیرے اذا غریب ساری کور امیشہ دے کلی نرون دے پسنگی میں اس کے خمالدار فلق من افصل مدینہ تے ذکر ہوئے منڈے والے چراور عزیز د اے قوم دا حق پرست و بیانتو گورا تابع شید لگرشو تابع شید آگا چا چنگواری واد او داید دار مندلی شیدی دا حق پرست و کلام دا دے چاول تایید دخبل است اول دعوت ورکې چې د دې رښتینه ده اذدیه زمانی بېمان هوای کې نه سره چرته ځي او ورته ځواب کوي نه دا, دا اول بیانو کو د حق پر قرآن ترغیب به موالات الموحدین چې دا تا مسله چې اخرې ده نو ترغیب وکړه هغه په دې چې بای داسې کار وکړو کده چوک او دا جماعت به جوړو دې مسلې دا, دا نه چه کل اپا که زان دنکتا که دا اکلوائی نمگا دا بایمان دا یه او صورت خونه دی منطوره ویمون قرآن بنو امونگوی دی قرآن ترقیب برکره دا چه او سری مسله بیان کا نراجمه شی ویده دا ممگمیر دا او د پسی بیو که دا کوستانی که دا کلاس وی که دا باجهوی دا صحابت وی چه دا قائد مګل په سروان دی اټول بدانو سره بیانم من سنن الانبیاه صادقین هغه یته انده خلکو ته وای د دته وای پنځې نه نیم تر وای شو ګره چې فای بچ ګره وای شغال شغال شاله کنه هغه خلکو ته وای ودع دې لشتنه خلک ده سورج سبق ویلو دو میشت ده یو منتو دا دو میشت قرآن تاناست شغال شا بایمان دا قرآن درده کئیم چه جماعت جوری یه ده پکوی ده پکنیم آو زنیم تیار منگ ست غوط لخونو جورده بشه که علم که طول سباب منبر دو غوط بار که لانتی پر آسدی که غوط باری یا منگ دیلا جورده اینچه چنده برا گوندهو لانتی پا چې چیده ای خیلی مو گوی دیره جوڑهو چیده اللہ دین دنیا کی خورشی او زمون پی اتفاق سارا خواج زمون محنت قبولو کی او مویسی بل خولنو جوڑهو او اگا یو تن ده او ده خوکوار درس نو کرده یو میں آشو چی یو میں آشو گنه قرآن ویلیو یا گنه اگای سارا پا صحبه کی بای یو خبره او ریدلیو ذک چه اغاقی منداری او صداقتو قالا یا قوم نویدو ایدما قوم تابیشید آغا چا چنگواری واد وهم محتدون اداجلال مندلی شویدی داجلال مندلی دا دا اغای تعریف مخی بیان که دا حق پرستو بیان مخیو که نو اس عقیده خی دانا کی عقیده پتی اسید مالا را چه فیادن کم آدادتا چپېدا کړې مالا الله تبا ګردول شي نو نيوم بيد الله نه حاجت روا بل مددګارونی سم د غواړې مهربان بادشاه تکلیف نو وبد نیکی معنا د دې خلاصول شي نفي د شواجه کاری که خدای ټکر راکې دا مراد راکې نه دایمن شي خلاصولې فائدہ نه زې ما تا خلاصول دېس ان ما بچو ری شي اتا زه یمبا پا دی وقت که پا گمرای سرگنده که تروس یا اوس که درداؤوام چرا رسی او واو رئی ما یقینوکا پر افتاسو آغا اللہ چتاسی پا لی زما یقین سره غری نفس مانون واو رئی وی سبادانو ایچ دی پا کنو نو خلقوی ولیه وی آن فان کے شایدی وېری شودتا دنه جنتا مجولسیرا الله حکم کوو که بيساوې جنتا بو دی نو فرشتو عالم چقې کړي چې جنتا روان شو قال ابو یالتکی او کلام ذکر کړې کل ده الله دا غې نه کړې چلے چې جنتا هاي قومه زم چې پوي دی پاوشي باندې چې الله ذو بخانم خدای ذو خدا بخانم خدای عزت په یو کريما چه ما اتباع ده حق پرست و اولیو و وقیده میں سرگند کردیوار چه ما اتباع ده حق پرست و تابع شئی وقیده میں سرگند کردیوار اللہ دوبا خرم اوی گردو ما لرات کرامتو اولیونا کرامت سمانا نومر گٹا پین لگیا کرامت جنت اطول ده خدای دل بار کی عزت مندده ده کرامتو اولیو ارحولنکم پاکوند ده پاستینا صلاخ کر ده برانا انو منگ را لگن کی ده تبای لرات نو علاقه تدای مگر چغیو نو تمنو باندي فرشته راتلي لیکن دا حق پرست بي ديشي وي وه هیڅ را خدا رسوا نه کرتا دل صاحب دل نارض بدر کله چې دا حق پرست را زارو کی نو لا غسره شرمئ او لا تباہ کی چون کی حق پرست تباہ نو الله دانه فرشتو داسي بلکہ اللہ آدھا روک تبا مڑا خامت تن نار فراہ وی مڑا نلوگے وچت شا پا کری کے پا گاٹو پا دیوالونو پا نراو پا خزے پا ٹولو رو رو فان کے دوگے دا عذاب قرآن کے دا سخنے دے ورکڑے دا ذکر ورکا چیز توحید پا چگئے آگا ہو جلے و نتوحید پا په و اجلح و اجلح و احنا اللہ اوی فنا اغا داوی دا او دا ارشاہ ام ذکر تبا اکراؤ اگر محیدینی جل کیا چل انا اللہ ارسا رضا امالوکو بال بچیو لختم کو انا دلنکو منگا پس دینا راونا لگو منگ پس دینا پا باندې چې باندی چی دے مرشو نداغن اپس پا قوم عذاب نور اگلے صلح کرد برنا انا منگ لکر لا لگن کی نو تبای دی دی. مگر چې غاو نو نا گا وساروشو لکه یې شو دا یو نو قربان کا ترغیب په تبلیغ داسر مساله ده دا. اپدې ځان قربان کا چې بيد الله نه پر ذمہ دار نشته اودا کېغه وله و بعض خلکو غلطی کړې ده تفسیر کې واجدادی شال اسلام استاد جی نو دا خبره غلطه ده لکه ده توراک نه بعد عذاب عام نه ده او بیا دا وی چې ده انتاکیه او. او دا قیدره د قرآن چې کم کلی او ظل تبای شوی ده نه ده بادشوی نه انتاکیه کو موجوده وان ده حت الکلبی چه خطوی ده انتاکیه کوی قسر نبیر سنگا بادشا وما لکنا من قیلتیم مکی بیا اغین ردی نو دا خبر غلطه ده بلدار تورات نه بعد عذاب عام نظر راغله چم چم کې راغله پیوستون راغله خب سالم کری نه دې تباشي او سالم عذاب د قوم نه راغای زکه داغه قوم چې داغه کلی کې و بهارو نوتول تباشو نو دا واخې تورات نه مخکړه دا رسول مخکې دی غلطه نه قام غا ترتزانی چې سپه په پا تفصيل اپ خپل فان راځه نو هغه په تسلمانی کې رسول عیسی د کې کی دی. دا آسی خبره دا دا پخوانی قومو نو ذکر کرده دا اللہ چی ذکر کوي واللہ چې کومه دا مانکی تیر شوید و دا تورات د موسیٰ اسلام السلام انکانات نو اتبائی مگر چگا یا ناگا دی اخشو افسوس پپندیانو کولو یا حضرتن علباد او آئیی های افسوس دا سی خلق با نی افسوس لگا یا غلاق ای امرشی حای افسوس پا غلاق امرش مرد ده قباس او حای افسوس یا حای افسوس سوئے مصیبت کی وجہ یا فرشتو ہوئے یا دا غی زمانی مومنان ہوئے یا سعاد وطنان باد حای افسوس دی بندیان پا خفلدان چه دی تا پیغمبر نور آگر منور غلیدے تا رسول مگر پای پر ټوکهونکی نوی دی سورانا کې دی منځ په روانه آداب تبایشی دیت بیان راځي ان دی ټول مگر ټولبا مونږه کې پېشي او درای ان خو دای له د الله ته خلاصوالی چې الله غاځي زموږه کړه تا ځکه مونږ دیرا او کوم دینه دان نو کریته دانونه او ګورډوري دی مونږ په دې زموږه کې باغونه دا کجورنا دان ګورو اروانه کې دې موږ پدې کې چینه داچا کې دې چې پرې مې وې د الله ان دې کې دې دا الله کوي دا خدای نه لیکي چې دا دایځه کې یا من اباد او هغه چې جوګی لا فصلو کړي نو غم زرغنو تاسو کوم ما اعملتو ادیم اغا چوکو دلاغ سنو دی وی کارا اصو ما نافیه دی دار ما کوي که اگر دو دیمون پده که باغونه دکه جو دانگرو اچلو دیمون که چی نی چو خریده مه او نا چی نو نا اعنی او ما او آغشه چی کرده اغیر الالاغ سنو دی اغا دی او کارا ما زرغان که هغه او یا ما اعملتو ادیم داده اینو دی کرنو کی په پاکی دا اواز نلرا چې په دا کې جوړه ترې دا ਕਿਸمنه چې ټوکایز موږه او مینن فزم اد دینومیم جوړې پره کړیږي اواز اخینه چې دینه په یی بل دلیل ان قادرات اشپار حکم دین رد څلګه پروت کې وکړ ورس روزنداشو نو اصل پاشاو کې ظلمت ته تیار تیار ناغا دایته ار كون کی نور روان ده او دای دودري دوتا لمستقر الله کمزای چې ده ودريږي هغه حدیث کرا دي چې نور کله دوب شي نو سجده کوي او د قران اجازه وايي چې سبع او حجم کنو کوي ندا دلاندې قالم ده اوس تجربه وشو دا منس کیږي چې نور دوب شو نو ده سجده کوي او بیده اجردواری اغروان دی مصابسل دا اگه حدیث دا معنه نو دا قدم پا قدم دخواه حکم تا منخواهد تی فنعتس جدو نر چیده سکن پا دی نو دخواه دی دانه چی پا خل اختیار دی دا اگه دا دا او یس جدو تابیدار دی پا سکن سکن که دی دخواه تابیدار دی خل اختیاری نش دی حدیث مانیم دا سی کئی ایچه مب علکه نو قوم کته ګورو مې نه پړته نو بلوتن کی سرګنده نو ایثار څنګه هغه شپاره داس روان دي ته ځه بو روان دي داسې ساتن فصاحت فتسجد او دا الله منقات دي دارې دامه دا دادي د روان دي دغه سه هده په دې ټونکو د الله منقات دي تابعدار دي انور روان دي هغه دا قرار ته آتا دا دا دا دغال په واچا دا اسموای مقرر کړي د موږ دلاره پړاونا هتا کیچو ور دي په شان د شافت د ور نکزور شافت رنگورټیږي نو په اخر کې مداص پومای د سره کونټیږي نو کدا علاوه نو د باندې بن خراب راته اګه شمس علاوه نو د وروانو دا ټول زممن قاد دي ان قاده اله ان نور مناسب ویلا چرایګه کیس پومای ان د سپينه مخ شي انوشپا مکی کی دن گه درات اټول په قل ځای کلام بووی فلقن ا تدویر دا ټول روان دی د لا پاند دی ان غدیلہ سوارمیکرو لا دای کیشتای دښوی کی اپیدا میکرو دایلا پمیسل ددی ا اج لپسری کی نکزاشتمه نډبکم دای دای کیشتای کی روان دی او کدمه رداجی نډبکم فلا سریقنم نشت ایف فریادرس دی لرا صریف معنی مغیس مدارکن دا معنی کئی ابلسک نشت ای کزم ڈوبوب نبلسو فریادرس نشت ایچرا اور ایسی ادائی کشتای کس ہوئی ندولسو کارل بیڑا جی را اخ کلی را ودل سورت احسین کا پیرا تا سورت احسین کی نویلی فلا سریخ لهم کاللہ ڈوبائی نبلسو فریادرس کافر خونیتا ہوں پرهداځې د ما ډوبکوم دی نه باید د فیاض درس انو به خلاف کې شي هکدما مې رواني پی افاده ورکوم ترې وخت عقل اچولې شي دې ته وېره در د لانا ځان به کې دانا کار او عملونو چې مخ کېم کړې دي اته رسو کوئی رحمدل باندې شي انو دا راغلی دی ته سدنیل د دلار در رب مگر دای دا یې ناوړی مورزین اوړی دا سور د عقل آج ویل شي دایتا خرج کيده چې الله دل در کړيدي نو اي کافرانو او مؤمنانو ته ماړو کوه او د الله رضاوي نو ماړه کې دیوا شاتي به کتاب رتسان کې د آیات پيش کړي چې مؤتذین اميشه ده پاره قلب دلیل کړي دلیل غلط مانا کړي لکه څنګه چې کافرانو د الله حکم غلط شمېر کړي کالا اور ته مال خرج کئ چې الله اجر درکې نو دوی چې خدایوږي پیراکري دې موږ ماړو کو وی دلیل غلطه مانې ته اوسه دا ویته خدای ویل کې خرج کئ چې زړه لا اجر درک خدای جت نشته ان ته وې ته ماړوړي جواب خدای مړی و دلیل نه غلطه مانو اوسه دالين ګمتدين آیتونو کې غلطه مانیو کی خدای ویل کې خرج کئ چې اجر درلا درک نو دایې هغه چالو ورکو چې هغه وږې د خدای په لاره کې کړې چې خدای په لاره کې مونږه ماړو دا چې د خدای د حکم مطلب دانه چې موړا د خدای د حکم مطلب دارې خلک چې حجر دلدار کم او با کیو کې ماړول جوړول دادا الله کار دې نو دلیل بدل کړو اکلا چویلی چویتا خلک دا یمنه چې الله درکړي دي نوای کافرانو او مومنان تا ور کوم عايچا تا پردا وی دا الله نو دایله به قران ور کوله واللهږي کی نیتا سو مگر کوم سره کندی او د قران مطلب دانه چې تمور کا ماړي به قران او ته خرج ته چې الله تعالی اجر درکړي اوای دی کلب یودا دا وازا چې تاسو موږ سره کوي دا به کلی دل به دا واده انتظار نه کوي مگر چې غو یو کیفان هم مصائب القرنه قرل تکم یو چغه بشي ومونی دا چغه ده لرا ادهي به دا چې چا غړي کوي قیامت بقائم شي حدیث کرا دي تان به غړولې او اغه بلانی قرشي قیامت بقائم شي شوهه بل شي اغه بله کټو دي تانی قیمت چې قیامت بقائم شي ان طامن لري دوسیه انبا کوته دیواجی اپو ګولشی پشپلهای کی ناګاه دی بعد قبرونه الله تعالی وزي اوای بری های چا پوت ګرم نو کاغانا لکه بین نفختن حدیث کی راضی اسرافیل کی یوش پلهای وای نو ټول عالم مفناشی ابارونو مشروشی دمش پلهای صالح کاره پسوی اذه صالح کاره کی عذاب پورته شی دموچین د مون پرتاشي تادهدار چې پانسه له بوزي نو د شپې اوره خوشالي ورکی او حالاتي باندې سزا ني چې کله هغه باندې سزا غولږي نه به پامشي کیونکی مڅ کې قیامت روانه سزا پېلږي نو دیو جناواله تیله د مولا تورک نو صالح کاله ودو نو چې کوي ور موږ خو ودو چالو کړو رازق وايي وايي بده هاي چا مون پورتا کرو دقپلی خواب گوانا انو بریشی، دا وقتی، چوادہ کرو امیرابان بادشاہ، ارشتیہ گریو انبیاؤ، انو پورتا که دل دو دائی مگر چا گیاو، ناگا ټولبال بال منطقہ حدیرشی، ننن ردی ظلم بونیشی پیچ چا دیس، انو با سزاو رکیشی، مگر آجتا تا سکول، جا نتیان بنن ردی، پو مشغول چاکی، خوشحالا، چویش کنو لوی شغل کې بجلوی سره بئی، دا غلامان بې غري بې بنگلې بې سرا سپین او بشکمه ته امن او فی شغل نه او لوی مشغول دی بې افاق کیون لذت پکې نعمت پکې دایې زمګري آرام کې بې په کور څو باندې زلال آرام ځکه نو خوشته نه کی څوره دی ارایک اریکا کورشه تکوونکی دایلا په دې کې میوي بې دایلا به راځي کوادي السلام بچ وې د عذاب نه هر کیسم په دایو بچای دا درم دا درمهربان او وی رشی پوت اشینن ام جی مانو تاسو می واتنو کوي ای بنیادم چې بندگی موږ یې شیطان تاسو می جنو شیطان لم سن باندې مزای شیطان د شون سر ګنده او وی موږ بندگی کوي دما دالار نه غلا خطا کړی دی شیطان تاسو نه رد دی دی تاسو نه کوي دی دا جانم او ده چې تاسو سره لو سيو نن پژمردای چې کوورکو انند موربون ساز په خلو نوکي صورت امين سي را دي خبري کوي چې من سر اعلی سن دي لاسبوي چې په ما د شری کتاب نیو ليو لاسبوي چې زره مجاهد مقابله کوي ا په دې دي پژمردای چې کول کې نو امر کوم سرګه دي تمس امر د تسد غوندي نورامن ده کوي څنګه ویني تاسو سم ځای نه بي ویني کفراي رضا شي نودون بديكي وڑون دا اوس رامندکا اکر رضا شي زمان نو مسخه وبو دی خپل ځای تیږه باندې جوړ کم نه من لري دتلو انبراشي پورتا خدای دې تیګه کولی شي نو کټيګه کېنه سبب یاسه اوس راشا ازو چې عمر ورکم نه غلرا نو نکې سو نو کوم زو یکم دل مخلوقات کې سم نو کیشو را کا تاکو نو نا کی څو بدن ور راټیټ کمه دای نه پېږی ان د خیال وسلاقه پیغمبر نو دی په لومنه ته شعر ان دي مناسب در شیر نو دی کتاب مگر پنګ قران سرګه چې ریاله سو چې ځان جوندې کای من کان حین اغه سو چې دې جوندې ینی فان پکې ا ثابت به کم په کافرو نی نی تیرا کړې دې مونږ دیلا دا نه چې کړې دې مونږ نو دی دی لنو مالکان دی ماو علا دنگر پیدا کرو مالکان میکرا نو مالک ماک دی او نظر دغیر کے بدبختا اتا پیدا کردی مونږ دا دنگر دی نو بازی دی سر لی او بازی دی نفری اوخ علال کی غیر نیشی کو لی از دابدار دی اتا دی لرا پدی کی فائده دی دی ازاید اس کو کی فائده اوخی فری نو شکر نو کئی زجر بیشن روجو دې بيدلانه مددګاران بيدلانه بلیسي شافان غادي پینداږي نه و باندې لري احمددګاران دین داد دې آتا کې مددګار دیوله لري هغه باندې لري چې ستاسو امدادو کی و هم ادمون جوران دایلا لخر دی اځین کته داغې خبر نه نو دیوي نو مې لري زبې نا لکا تغ و هم اداغا بلون کی داغا موریدان دی لردی لخکر تیار اغید پارا لخکر تیار دی و نو تغ الاشو کاغا الاشو بچکه و هم زمیر مشکانو تره آدم آلحا تره و هم زمیر مشکانو تا لهم نمرات آلحا و هم لهم جند محضرون ا تا مږي کان د پاره غېدي د خکرتیار نو ار کلا چې دا له خر دے د بزره دی کئ نو غوین نن کې تعالی د دې خبرې دا بزره دی کئ مونږ په جنو سوچرو اې پټ لې انسان مونږ پیدا ساس ځکه یوونه نو د دې دشمن دې څنګه دې دخه مقابله کړو وي دا اله لري دې مددګار دې مخلوق یې غبل چا ونی ا بیا نه محمد گوائی سنگ کے بادشاہ نائب نیسی نو اللہ بنیو لی دی ایرک پیدایش که خدای پیدا کولی نتا سوک لڑزولی چی تا پیدا کولی نتا سوک لڑزولی دی سوک دراغ اختی دی نو بغیر دراغ اختو در غیرنی اللہ پیدا کری اقلو اس ترگی پوزے در در درکا نو کیا سرے شوی نو اصوائب اللہ ارزوم اب این ایمونگا مثالونا ایرک اقبلاش اوائی د اده به وی ذره رمیم خارچی وي وا جونځي به کیدلاغه دا چې پیلا کیدې بیا الله په ارت په لوگ ده پوءا هغه الله چې ګرځولې د شنی ونې نور بازي ونی جنگل کې اورته نه راځي پس نه کا دا وینا بلون کیې نه دا چې پیلا کیې اسونو مکه قدرت والا چې پیدا کیې په شان ځای به شک الله پیدا کونکو لپاره په قوه ده او حکم ده د کله چرادو کی دی او دی دی. کار جو هغه تشلوشي نو ار کلا چې خالق <سؤال> هغه مالګه غره نه پاک دی هغه چې لاس کې اختیاردار شي الله تبارک و جل صورت کې ادلو او زجر مونکرینو د مقاصد هر باولا او دلیل نقلی په دې چې بغیر د الله نبل بل خلاص ممکن نشته مگه